torri Guzsieri Euskal Irrazi hauetan eguberiko ipuino lerkieta kantuak dauzkizuek ora proposatuko. Aurrek kondaturik dena kasmmaturik oren bat gosohelgarrikin pasatzeko eguberriko giroan. eta bere alaipuine batekin hasiko gira Olentzero soriburu orzaizeko ikastolako aurrik ilan. Olentzero xoriburu Ego berri urbiltzen eta Olentzero bidea egiteko prestatzen ari da. Alabainan mendetik gauzteko lehen etxetarat bide luzea egin behar du. Gainera elurra egin du. Tamendiko sentera. Gusiak elurras estaldiak dira. Gainera olantzero akituada da. Azken egun hauetan baitzuen lan frango parrien prestatzeko. Sakutsu bat ikatz ere prestatu du. Eta bai, hor batzu ez dira bateri zilchu egon hortan. Adibidez, aitzi beh endaian, edo peke xo hutan, edo katxalein ahberuan. Eta beste hainitz aukta nere aski luzea baita. Baina nolantzerok, opa politak ere baditu. Liburu, jantze eta jostak gailu. Beraz prestaketa ha ja oantzer orantzat egupegia aintzin. Eta haai pixka bat akitoa da oentzero. Naiz eta Margi Domingik, Untxala gondo duen. Bainan berdin du, Akidura handzten du aujan pozo ikustean. Untsa jozirik? Barru bat ahnu harturik, glu glu glu glu glu glu glu glu. -glu, -glu. Kompokoa za. Ja Shangaxia goa isaiteko. Baju kidatu aurren zero. Sheila irekitzen du eta ño ño ño ño augi augi augi. Oren zero berastu ateratzen du. Eta astuak xin joki obeditzen du. Berak ere, ateraldi hau aspalditik joan dena bendutik igur baitu. Astuaren bizkak gainean, opariak untsakokatzen ituzte. Uren zero eta mari domingik, beharrik astoa azkajadera. Baitu aurten ere sekulako karka. karka. <tusurra> <tusurra> <tusurra> Mari Domingea guzturik olentzeru ta astoa hauken tolna da egiteko preas dira. Nio, nio, nio, nio, haugi lagun, augi haugi. Bainan, bainan, nunez agi duten ezekan da? Koño, bainan, nunda? Hau xera. Partizeko mementuan, orantzera koparien zekan da, galdu duela. Nole no ginen du. Bahukian txekatzen du. Lasto edo xoro baloten artean, mañateretan, bainan dieu xikez. Etxan bagnean, Eta main manganean, gambaran, krumunetan, frigo barlean, labian, jiketa hitiko treznan. Denen denetan shikatzendu, du baina shikaz. Uuuu, yu, yu, yu, yu, yu, du. Shubaster, shukuan den Mari-Domindik. Galdai tendako. Soinduzu zure xakelan? Olen zero keskoa xartzen du bere xakelan bere tabakoaren ondoan zer garrapatzendu augen opardian zer genda. Uf, nasaitu da. Zia dura pasaturek ah, asperen. Hundi bat botatzen du. Kanshotzko katastrofa eder baten ondotic esatu zela. Eta helur lumen artean Baduaz, olentzero eta astoa eskalerriko aurren gastatzerat. Hormohoi narabera, idurri luke olentzero kardura burua galtzen duela, gerota geiago. Alzheimer oh, eritasuna duenez, edo saartua delakoa ez da kigu susen. Baina segur denada, ahant gura gaxitela. Obaie, nahk daki egomatas ez dena seguberri antziko. Uf, dena dela. Ego mataz espadusi opariri kukaiten horrein badaki siestatako. Oya, ja, oya! Ja! Olantzerak burua galdua duelako horri geroak echanen. Paraisu zara Zekin egu behyion. Thank <laughs> you. Gurea bieotza, ene lagunak dira. Elug eta izotza, naiz eta ohmaet hori, ez naiz pateru lotza. Ezagutu ni naiz negu utza. Negua, Negoa, luisa olerkia. Ushkali ratietan egu behriko emankizun beresi hau segitzen du gorain ipuina batekin Ainara Tamaisak azmatua. Ainara Tamaisa. Ikaskina. Bazen behin olantzero izaneko. Gizan bat, ondoan onduan bizizena egu haberzuelako ikatzaran egiteko. Akatzuko sisavian sen ostatura ta faltzeko. Ostatuan geuhero bezala denak dantzanari ziren eta kantu. <gülüyor> Arabona Khatshan, bitir sala dotsan afalsera ostatorat. Bayana ostatorat xartuta ikusi sitan janak denak triste. Nolaitzrok fitifit janeta etsera xartu zen. Supaste xari egontzen begira. Ikustean kattze ohartu zen sendako egitarak hain tristeste ziren. Beraz Oantzero joanzen fitefite egirat, plazan suapiztu eta egita guziak ikejarrazi zituen. Eta erjan zuen, guaai ez du ze gehiago beldu jokan behar zua auukandu ze negua bukatu hartio. Suari esker berotu eta ikusi haalko duzu ez. Geroztik, negua ashtan eta filnitzan zelaik beti ikatza ukan zutan. Gitexek. Bukatzeko danak danzan eta kantuz asizir. Bizi legeak dio Arki bezain lido gastea ikordela saatra berrigo erribate zortea zergatik ezaito ainzar dela serei sortu zeneziko paga la Bahala izan dadi, indar bat dabilo Taldexeden mugida, antira hemen buz Zen bate usten duen, harimata gortuz Su hori dena Gailiur liteke haus, Betiratzen batugu, Helburu berenuntz, Gailiurra bertan dago, Ezinda edin Artzen kontra, haustean artzen di. Aparrake mandezan, oinetan antzegin. Gure erronka ez da, hil bat iztudetik. Baizik biziren zer zerbai iziago egin. Sentituz geure eta, ondoren Ituz gaureta ondorengo endui Gurega diskutarra gara inden gauen Itsasoa bisira hori terinda be smart Euskalihiko ikastolako aurrekin ginen, bere kasmatu behtsu batekin. Segitzen dugu Euskalihati hauetan, ipuin batekin, naiaren oparia. Behin bazen Euskalihiko egitipi batean, sei ugteko neskabat bere amarekin bizi zena. Aukiderik ez zuen, ez eta hau zuhubilik bere etxea egitik uxun kokatzen maiten. Ondorioz, ainitzen oaten zen. Nikba da geetze, naidotan egu behiko. Lagun bat eta hola enesgi eago einoa atuko. Olentzero dakot. Gatu txipi bat nahi norekela. Zonbait buruan, olentzerok gutuna eskuratzen du. Eta hor ez usteko egeakzio bat ukaiten du. Ez, ez eta ez. Gatu txipirik ez duukaren eska hogek. Bakigunola pasatuko den. Bi egunez okupatuko da eta gero, fuera eta gatua bakarrik goxeak ahturik abandonatua izanenda. Nahia ez enuatzeko emanendakot eskulana egiteko liburu bat. Baina Mari Domingi, bihot zondiko Mari Domingi, betzi pazientziaz betea, badakin olakoa den Olentzero. Batzuetan bere hastoa bezain asto, Eta hor Olentzerok bere tema burua egite emadu ere, esplikatzen dako. Halo-halo Olentzero, beaztazu zuma nahia txipi Sufritzen duen baka hartasunaz. Ez eskulanetan... ...artzea baino... ...gatu tipi bat behar lukela. Prezeski, baina duzu hor bat boit-boita. Ilegorik... ...bait hartasun behar handian dena. Olala! <risa> Mahmariken bainan olentzerok azken ean onartzen du. Abenduaren oitalauan... ...ile goziak dituen gatu umia hartu... ...eta uskalekiko bidetipi databianda nahiaren etxera txartu eta gatu gojitzuk berehala naiaren xapin beroa atxemandu izai azpian. Anko gatu eta lokartu zen. Olentzeroak orduan komprinitudu gatu umia etxe onean utzi duela. Tihak. Euskali ratiak? Egubekian Haupa egubekhi Alai tashunachgi Haupa egubekhi Bi otshan eguzki Shutituda etshean Fite fite Isai bat Eta puntyaren puntyan Isahamdi edar bat Haupa egubekhi Alai tashunachgi Alai Aupa egoberi, biotza neguskiz, sen nai emaitza eskuetan bai ikusiko duzu zure bisa petetan. Aupa egoberi, alaitasun argik, aupa egoberi, Amari on bat amaitu, du eta gure gomitak ongialegeratu. Aupa goberri, alaitas nagiri, aupa goberri, bio txane guski. Aupa goberri, alaitas nagiri, aupa goberri, bio txane aupa yei skuall iha eta una berriz ere aurrek kasmatu ipuin batekin txegitzen dugula grinch eta olentsero estb ta makinen eskutike grinch eta olentsero makint ta estb egon mates basal grinch isuneko norbait sosokia keitan zituenak Egu berdez zuen maite eta kamporat eratzelarrik ikusi zuen beste jende gutziak olentzerorentzat beste egiten. Bere puskak ikusi ezituen, olentzerorenak, ikusi zuen mandoa eta sakoa. Bere buruan egan zuen, olentzerorez bat zituen emaiten puskak olentzerok hilko zuela grines. ezen ahala, Joan zen bere etxeate eta xartu zen olentzeren etxearen etxe bagniat. Oentzerok grintxeri errant zuen, nahi duzu janekin. Gero afalt afaltzea fine Grintxek errantzuan bere buruan. Zainako bonmonak maiten ditu, nik ez baditun maite. Eta gero, seago, olentzeroren nahintzinean errantzuan ezka. Zainako bonmonak dituzu, deneri nik ez baditun maite. Gero, olentzerok emaiten zuen oparitxo bat, eta Gintxek ezue nahi ireki eta holantzerok idiki zuen opardia eta grintxek ikusi zuen errant zuen. Joko bat nire esker holantzerok Ator Ator mutiletxera Gaztaina zimena adiatera <repean suspicionvardia> <kolay pause> Eta Eta agi yogmu til aurreko dan bolin horri gastanyak erreartean gastanyak erreartean Gaztainaz imelak jaterak, gabon gabak Ato-gator kantuan Jojo Bordagarra jentzun duzue, proposatzen dauzue goraen segitzea, eguberriko emankizun bere hau, solasaldi batek ilan, gauden orzaizeko ikastolan, zenbat gelako aurrekin mintzatu gira, zer eginen duten eguberriz, zer den eguberri aur horien zat, zer jaten duten, bako txaren zein diren eguberriz, Una sola saldia. Zeinen duzien eguberriko bakantzetan? Pesto bat antolatzen dugu, ene etxean eguberri ospatzeko. Ta bakantzetan zeiten duzien? Be, familiaik dekitzen ta joaitean elujetat. Sí. E, Ixatxirat, mendietarat. Eguberri ospatzen? Be, zer da eguberri ospatu? Be, olentzeroditza uh, eta opariako gaitza. Edo bizaxuri. Eta untxadiatea? Bai. Siegaten osi gorizak. Beste de Noel etan eta kucha, toz jas tendua patixer tainandu dinan gire lagu. gero itsaskiak bit bititen go taegu berriko zubila namatspek haskatzia. Bat beste txokolate mexoinakin. Mm. Lenik chipsak, uh, gero ara eta porrea eta gero azkenik jaten go berriko zubila. Olantzero pastuta, goizetan jatenengo perioza. Lehenik apelitifatak dosta ketzer. Gero Moskor! Bai! <risa> Lehenik pastan agresatuak eta etxeko mayonesa. Gero, steka eta bisiko pastanagreak, eta azkenik amaltziren zubila eta bachnean šokolatazko urdi ausia. Dikezatze dut, limonzaat. Eta horriki mozko hortzen hordian. Shampumi! Nor badua bakantzietat. Nea bian izan, ikusen etxerat, eta anukaten ditu taupariak, netxanukaitan ditu taupariak, netxanukaitan ditu taupariak, eta nahmatzin etxanukaitan ditu Eztuzi, si uste, uh, ala, upariak eskoalde guztietari, sobera dela hori? Bate, nahi ditut beti gehiago. Be Batzuek ez dute eta ziek sobera? Bukhentzaten <truz> <truz> eustaz, uren upariak hasagak bat. Be bai, uh, sobera izaiten alda gure gambaran betetzia eta gero ez dugu sobera kukanen. kukkanen. Nik ez nahi egon guztieta izaitu egu Uh, guk, bazuko, -ba uka eiteni tukaini soparisa, eta einen familiak uka eiten nute guri oparibatzuk. Gastotze gira uren zirotaz? Ma, ez usi ushte, xobeda dela, prešeski? Tere! Es! Ukaitea opariada jesusen biste eh, aipatzeko. Gizien zure jesusekin! -gerore, Gerore guk ukaitean ukaite etuko opariak, eta gero zora amdiagileak ebe maitean togunak baitere. Ah. Ez, -es, ez dutatxe maitean nik zora dela. Maite duziesiek egu berri? Me bai, denak maite dute! Bye. <susurra> Familiarekin elkartzen gire lako eta pesta bat egiten dugu lako. Eta uparriakuk aitean dituko! <susurra> eh, bai, eh, egia eta da momentu bat pasatzeko familia ikien ere. Eta uh, gus pasatzeko. Benik uh, uparriakuk aiteko, segur da. Bidioan berbat, espazia apesta uh, izaiten uh, berbat konantzikatzak. Ordean, prezeski, ondoko galdera zen, gela honetan no, batzeko kanen dute ikatza? Bai, behar, ban eguko. Birozeko Bai. Ez igor bezala, upari bezala? Ba -i. Ba -i. Nik jendei belu egiteko, ez zaxzenut ikatzena gainean. E, Kokinaetema goetxean, oka nago ikatza. Ne uste zuzu, me esitea zuzula ikatza zuuka? Bai. Ez dakit. Ah, eta kizo, aha! Eta zesosok eri egitu Nik ez. Bip. Gere ustazokan nendu. Zendako? Ez baita pestea uste nitu besten eraikuntzak eta jokoak eta erazten nitu besten gauzaketak. Eta joan de den urtea nukandu ikatza. Uh! Txipi, txipi batak, um, bai beti jortzen ditu aukak. Bai, eta beti absteintu besten gauzak, eta, eta mm. batzotan beste majazkien gainetik. Machazan, no? Beaz, uste hozien sushen lan zela berako gaita ikatza? Bai! Eta hemen, gela hundan? Dehia zehem duak ditu beraz, eta bera, bera pimpirin bat da. Ez, ez tu baleo, piz, dizik pesteak irago. Nik nahi dutukan playmobil... Ba bestek bad nei testebiti ga ustel etri ne etri kasquak. Machina zusu este zure paran bad zusu la ukan diezu senta beti mitu sentsi diezu shitas. Ah, irendo su vacancesetana. Ah, skiaginan martin De adioni sarat. Ebe omen esta ilu rica. Ah, bon. Se irendo su. Esta dia. Eta badakiz uzkiatzen? Bai. Nik baisen tako anoto da flokoan eta alani saka. sobra san eta gainera be esker sobra kaliodata nez nizio aitinan. <tipasik> Kleina, Katisha eta joan Eskia mendia. Behin basen deitzen deitzenzena luna. Neshka gazte batzen eta amesten zuen eskia mendia negitea. Baan bere hamak erraititen zuen biziki hotze egiten zuela. Lunak esplikatzen zian. Baan emanen dut faltu lodi eta bero bat adossperaz Joan zelarik flashsta Ilorizen. Eta bere bereezkia hautsi zuen. Gizan batek uxunetik ikusi zuen. Eta daitu zituen suil zaileak hospitalera ere maiteko. Fite-fite jintziren hospitalera eromaitiko. Medikuek echan zuten zangoa hautsi zuela lunak. Mideko egde tosuten lunaren ranama e txiratera maiteko. Ama ki hansuak. <laughs> Zgek tatu saizum. eta neskia hau dut. <laughs> Ahad shean, ohean shakzean, olan zero pa pashatuda opa jibatan emaiteko. Eta aupar yaren bagneane eski berribatu kan tzue. Aupar oren ez nazasula ahantz. Nun gochteko noiz, harintzen txiloan, negu koloan, teilatuan izotzetan, batak ezitzu dantzan. Igala geldi gu gochtuak, behar lortzen naho, ahomaizearen txistuak. Zu, bero bero zaude. Atxe nazazu gogoan, ogipa puh batzuek, utzizazu so li joan. Gauza haundirik, behar ez da, egiteko negoan, shorien besta. a chekin e goberian Negua Luisha Giltsuren Olerkia. Bi da aritza, bilusia Lucia pagoa. Beldu resgordeda uxtintza haqua. Lainoa nahasira, lertsunen lejoa. Atsa khidu negua tsak. Ipaxen okoa, isotsa haintelta, heluga eintrew, mamuten kasatzeko. Funtxean baita hobe. Shuriak ez dira geldi, gogde gabe. Izai eta gorortzi, hoxbait ira behre. Lastek suntxeetuko naiz, hoxma bi ozean. Ni ez baina ez bizi, baizik eta otzean. Gieus eza egine naiz, haxta atzakzean. Udabehi piztuko da, ene eriotzean. Ego berriko emankizun bere zihau bururatzen ari da Azken ipuin bat, dauzuegu proposatuko, ipuin asmakizun bat Oren desafioa daitzen dena Oren desafioa Ikatz edo uparri Olentzerok, Amerika, Txinatak, English eta Euskaldun. duun biltzen ditu bere ingurrian. Eta desafioo bat botatzen die. Des desafioa hau da. Behar dute zerbait bota itsasorat, Olentzerok atsmaiteemaen badu ikatza ugaiten dute. Olentzerok ez badu atxematen botaz dutena, opari zor bat irabatzen dute. Auugeek gogo eta zen dute, luzaz, luzaz, zebo eta bagdutan itxasurat. Oren zerok ez duena japatuko. Zenta augek nahi dute opari ukan. Amerikanoa, hau handiak, bera dazten. Itxasoratuk biltzen da. Behatzean duen erastunak entzendu, eta indak guziz itxasorat botazen. Oren zero itxasorat badua. Eta bere ala atse maiten du. Amerikanoak botadu enak. Txinatagaren aldi horrein. Berak, telefona mugik Bisakibie harttzen du eta berak ere indagusiz bota zen pentsaastuz itsa solaraio dela eta saberean galduko. Oentzero, bilzer plus urrera joiten da eta zeman mi da in guian ateratzen da. Zaten egin aldi horrein. Uzkurda. Baitaki, afera komplikatuwa izanen dela. Bainan entxatu nahidu, mitxatu alimeta akzendu perakere, ogun ogun botatzen, pentsatuz guaine ezkin galduko dela. Olentzero berri zere itxar zoreat joa da, kol eder bat egiten, eta orten artean zeikartzen du, aldi meta edo mitxar. Labur biltzeko, mementukotz, opari zoregahia sudurpetik pasten da, Amerikano, itxinatak eta inglesan dako. Orain, eskoa lehietak haujaren alti. Itxas egitik da, eta zergbait botatzen du. Oren ziru, seka eta seka, dehenetan miatzen du, dehen denetan, berea dizkide guzian laguntza gale iten du, baina ezute fitxik atxamaiten. Alta, Auge eskualdunak zerbait bota du itxasurat. Baina antzer! Belaga? Ez ez? Agi bat? Ez ta ere? Zapata bat? Kalzerdi bat? Kaltsoinak? sosa! Ez, ez ta hori. Baina antzer, gote! Zuek ere esikazena luze, zer bota duen auge eskualdunak. Alezo bain minuta usten dauzkiziet. entzerr okup eskualdu onari galdintzenako bon aitortu bat da zut bisiki askarra sigela espaitut atzeman zergbotatu zon berasuretako opari zor so lagaribat baina zure eskaini antzin jakitze aldu ze botatu zon Bota dut Gatza. Gatza itxasuan hurztu da, eta esu zuzu shikulan atxeman ahal izan. Meri situa duen bezala, olen zerok oparean luzatzen dako, paketa eta haumdi edek bat. <tune> Aukakitek itzun du, eta baxinean irrati bat, bikain! Olai esko entzuten alko ditu, nahi du elarik, bezain bat. Ieske holen zero! Oh, oh, oh! Bia yeah, Iiii Ezzi Eguberri Kantatuz Argusielli Eguberri berri Nikatorra berri Eguberri zarr Nikatorra zarr Mangarikaz Nikasholikaz Eguberri ana Eguberri ana! Eguberri ana! Euskali ratetako Eguberriko emankizun bere zihau buru datuam Emankizun juntan parte hartu duten baigurri orzaize ostibarri aldeko haur gusieri eskermila eta euskaliratietako haur gusieri eta beste gusieri ere bai egu berri on, izanuntza, laster arte!